Soc Aitana Ferrer i vull donar-vos la benvinguda a l'Escoleta, un nou programa que ens etem avui, així, en la ràdio d’apunt de media dedicat al món de l'educació infantil. Tots els divendres d'un dos de la vesprada obrirem la nostra escoleta i parlarem de tots i justi temes que envolten el món de la criança. Perquè el meu no menja, quan li lleve el volquer, es pot educar sense càstigs... Volem parlar de tot d'alimentació, d'higiene, de salut i per a fer-ho contarem amb la col·laboració de pediatres, psicòlegs, mestres i tot tipus d'especialistes que ens ajudaran en eixe camí apassionant, però també complicat que suposa educar a un infant. Gràcies per acompanyar-nos, la nostra escoleta comença ja. sentar-vos el nostre primer convidat a Les Coneta, Lidi Gwen Manu Alabau i té una profesió molt especial. Ell és un expert en fer de la vida una il·lusió. Manu ha convertit la màgia en la seva profesió. Bona vesprada Manu. Bona vesprada T'agraïm moltíssim que agis vingut a la ràdio de Punt Mèdia per acompanyar-nos en este primer programa de Les jo sé que tu eres Mac i que treballes molt amb xiquets. És fàcil fer riure un xiquet o és més fàcil fer riure a un adult? Eh, pues, em, depèn perquè n'hi ha Macs que els agrada fer més eh, riure adults i altres a, a menuts. A mi me resulta més fàcil els menuts, eh, perquè tinc clown, So molt pallasso i, i <laughs> me més millor sempre <laughs> en els xiquets que en els adults. Ah, així, així vols dir que t'has format eh, també com a, sí, com a, com a, clown, com a sí. clown, però uh -huh. en alguna escola en especial? Sí, en l'escola de Chirivella, l'escola uh -huh. de Pallassos i de Pallasses de, de los Hijos d'Augusto, de, uh -huh. de, de Jesús Cara y Amaya Prieto, i, i bueno, crec que és essencial per a treballar el menuts, molt, molt essencial. I, I penses que sí que són un públic molt exigent? Per supost. Ah, sí? Per supos que sí Per què? Sí, sí, per què? sí, sí. sí perquè som molt sincers O sigui, uh -huh. més sincers que un xiquet eh, no vas a trobar res xiquet, Si no li agrada, eh, se li va a notar molt Els adults són pues, més servats per això uh -huh. Però els xiquets eh, són molt transparents molt transparents. I de la màgia que tu fas per als xiquets eh, Què penses que és el que més el sol agradar d'aixòs espectacles? Eh, depèn, perquè jo classifique la matxa infantil en, en, en dos grups estan de dos a quatre o cinc anys uh -huh. i després, diguem que estan de 5 a set anys eh, a partir... Hi ha molta diferència de les sí, edats altres Sí, hi ha diferència i pots fer més clar un, fins a 5 anys i a partir del 6 o set ja ha has que fer més marxa perquè a millor, a millor el clown no s'agrada serà de tant o volen més, volen, volen més mag. Vols dir que perquè el clown és com més tipus més brumes més més part eh, còmica que no, no tant... En... De totes formes el clown sempre l'aplica eh, a totes les edats El que passa és que eh, està a un nivell eh, més, eh, més interpretatiu no? uh -huh. Però el, el clown més pur i els xiquets més xicotets I ahí és quan combine la matxa amb el clown uh -huh. eh, I traque el, vamos, el pallasso en uh -huh. més estat pur. Que no? dins, no? Sí, sí Bé, i tens diferents personatges? Pots contar-nos sí. una miqueta? tinc aquello el pillo que és eh, per, a menuts, per a menuts que és la sintonia que estàvem sí. escoltant ara fa mm. un moment que és des, des dels dos anys fins als cinc o sis anys mm -hmm. i després està Manuel a la Bau que Manuel a la Bau pues, ja és per a la resta de les edats uh -huh. que és a partir de sis o set anys fins a 99, cent el que... Tot. Tots els xiques de totes les edures. Tot, tot, tot, tot. Bé, com estem un programa que, que hi haurà moltes mares i molts pares que ens estan escoltant, eh, m'agradaria que contaràs quina peculiaritat de Quillo el Pillo. Què li passa, no? A Quillo el Pillo és un personatge... és un trompellot. El meu clau en realment li un trompellot eh, i... I bueno, eh, es, va tropezant-te en tot, eh, i la, la mecànica de l'espectacle de màgia per als xiquets és que eh, me passen coses se me cauen les coses, o la màgia no eix, no eix, no eix, i al final eix la màgia, no? Però tot és a base de lo que es diuen interaccions per minut, uh -huh. o sigui, sea, els xiquets se riuen tantes vegades per minut. Ai, això tens controladíssim. Sí, està controlat i cada, cada minut hem de riure per almenys dos o tres vegades. No digues. Sí, això marca el ritme de l'espectacle i, i, i bueno, és molt important perquè si tardes molts minuts en... que els xiquets interactuen en tu acaben avorrint-se, se poden avorrir. Mm -hmm i jo dono molt de ritme en aquest aspecte perquè aixecar-se aix necessiten chillar necessiten riure i si jo sí. eh, intento que els xiquets acaben cansats que, que tenen estan tenen que estar sentats en terra no tenen mm -hmm. que estar sentats en cadires i, i bueno, acaben, acaben participant molt a l'altre espectacle i a més d'aquesta quina, quina penses que és la clau a més, a més de la que acabes de dir uh -huh. eh, per a treballar en xiquets eh, tu canvies moltes shows eh, depenent de si van orientats a un tipus de públic o a un altre preferir-me al públic infantil sí, el que t'ha dit abans que de vegades el que passa és que eh, se mesclen edats de 2 i 3 anys uh -huh. i de 7 i 8 anys uh -huh. i clar, no és la, la mateixa de 2 a 3 anys a 7 o 8 anys canvia uh -huh. Eh, aleshores has d'anar eh, combinant anar combinant la matxa infantil la matxa familiar i, i, i això són els moments en què tinc que, un poc d'adaptar-me eh, al públic no? sí, Perquè... però, però, però quin seria l'objectiu principal que et planteges tu a l'hora de fer els teus espectacles en els xiquets? l'objectiu principal és que, és que se cansen que se cansen, que se ho passen molt bé sobretot les edats més menudes uh -huh. els més menuts vull que... Vull que... Que arriben a casa cansats i que dorguen i que els pares diguen i que s'ho passm bé' eh? passat bé no? Mol bé. I bé parlant de tot un poc com tu com començares a interessar-te per la màgia perquè bueno, eh, jo sé que has tingut eh, dedicacions artístiques vàries, però so de la màgia com comença a interessar-te? Doncs pues a mi la matxa m'agrada des de menut, perquè jo compravem uns fascicors, que se diuen el rei de la matxa, sí? ja fa molts anys, sí. Però bueno, eh, després vaig estirar cap a la música, vaig estar molts anys tocant en grups i tal, uh -huh. i, i fa cosa que de quasi crec que deu anys, crec que va ser, pues un amic em va deixar un llibre de matxa, un llibre de cartomàgia, i vaig començar a estudiar I ahir no vaig parar ja Cartòmatge és matge amb cartes Amb baralles de cartes I això va ser ja L'inici definitiu Per a començar Així que podem dir que sempre portes una baralla de cartes Sempre, sempre la portes Sempre la portes a la baralla I un nas de pallasso també el portes Ah, sí, un nas de pallasso també I tu tens fills, Manu? Sí, una filla una filla és molt menuda. Sí. I um, eh, què penses que és el més difícil a l'hora d'educar a la teva filla? T'has trobat ja en, en alguna situació complicada? Que... Sí, a veure, jo no el meu cas, ara és pues, la, la primera filla i, i en 42 anys que tinc, eh, jo crec que tinc ventatge i desventatge a aquesta edat, val? Mhm. Uh -huh. Eh, soc més maur que la gent que té un fill és vintage, però per a altra part, sí, més major. Sí. Per a major per a tot. Jo eh, seria l'avantatge, no? M'has preguntat. L'avantatge sí. eh, jo el que recomano és... Eh, no, no perdre la sensència de, de ser un xiquet. O sí sigui, per això crec que és molt important en el meu cas. Uh -huh. de ser que va fer el curs de clown que va fer a la Madonna, eh, crec que és molt important tindre eh, formació, algo de formació per a, per a comprendre com se desenvolupen, com pensen els xiquells de menuts, com van descobrint del món i sobretot recordar com eres, intentar recordar com eres tu de xcuute. crec que és molt important, és algo que Solem eh, olvidar moltíssim. Mm. No? Eh, tendim a renegagar-lo si no recordar com eren xicotius, no? Com jo recordo molt quan agarrava un xiquet un cotxe de xoguet i el feia de derrapar Podies passar hores Clar, i me passava hores de, en un simple cotxe de xoguet I, i, I ja pots dir, encara que la teua filla és, és molt menuda eh, Pos dir ja que ella t'ha ensenyat a tu alguna cosa que, que has aportat un, un aprenentatge a la teua vida? Sí, per supost, per supost perquè a mi m'ha mi fer retornar a aquest punt en el, quan vaig néixer jo, no? Uh -huh. Te, te recorda a tu mateix quan, quan eh, comences a descobrir les coses no? i quan eh, t'hi rius de coses que no tenen ningun sentit i potser això et va bé també per als teus espectacles per supost, per supost que sí, per -supost uh -huh. que sí perquè eh, qualsevol tonteria pot tindre importància qualsevol tonteria i ja sé que eres un pare que bueno, acaba de començar la, el recorregut com a pare però podries donar ja algun consell a les mares i pares que acaben de tindre un xiquet, una xiqueta com tu? Suposo que tots els que han tingut xiquets els diguem els que han tingut ara el mateix, no? <ríe> Igual, sempre és repetitiu, però jo diria que, que disfruten cada moment uh -huh. perquè se'n va molta pressa i la molla ja té 14 mesos i el bebè ja se'n va, la molla no jo dic, ja se'n va bebè, ja se'n va el bebè i crec que és molt important el que el que tinga sort i puc disfrutar-ho jo cas tinc sort i puc disfrutar-ho perquè el cap de setmana no treballa i treballa cada cap de setmana uh -huh. i puc disfrutar de la meva filla tinc ixa sort en canvi sé que n'hi ha molta gent que treballa tot el dia i, i pot disfrutar només un, unes horretes per la nit però que ixe poquet si el poden disfrutar que el disfruten moltíssim perquè se'm va molta uh -huh. pressa i això crec que és el més essencial que puc dir i, i ara tornant a la teua part professional a la part del Mac, no tant de, de la persona i l'amic eh, ens podries contar alguna anècdota o algun moment d'estos de, de divertits o, o molt especials alguna actuació que, que recordes en molt d'afect que, sí. que pogues contar-nos en tinc diverses però jo me queden una me, crec que me queden una sí, perquè una actuació eh, en un centre de dia Uh -huh. en un centre de dia de, que era en este poble bueno, ara, no me recordo el poble concediu eh, però era un centre de dia i era gent amb eh, discapacitat ¿vale? eh, n'hi eh, pues, havia síndrome de Down però gent, major, uh -huh. de gent sí. i jo assegura que millor, de les millors actes que me les ha passat Passat, va ser també una actuació gratuïta no, en aquest cas no vaig cobrar però no va passar molt bé i va ser o sea, una de les millors que recorde per el calor afectiu que vaig sentir en aquell, aquell dia va, ser, va estar molt bé, Clar. bé i, i Manu ens ha contat que volia fer un matjà pues, matjà radiofònica no? per als soients que, que ens escolten en el nostre primer programa sí jo vaig intentar-ho eh, si m'ajudeu tots o sí, home, tots clar, els que estiguin en casa clar que sí, pues, Comta, compte que tenen que fer com han de preparar-se això és un truc de matxa d'un xic que es diu Juan Esteban Varela, que és argentí sí? i fa matxa per a invidents uh -huh i tracta de eh, tot el món el que veu i no veu entra al teatre i els que veuen se tapen el switch. ulls bueno, pues, Bé, si vol comencem sí, eh, anem a tots, eh, Suposem que tingue, tinguem tots un anell a la mà en la mà esquerra vale. Si el tenim, eh, el llevem un moment uh -huh. i els que no tenim un anell l'imaginem Imaginem, sí? Imaginem l'anell uh -huh. És fàcil Entonces lo que han de fer és lo siguiente, agarrar l'anell i el ficarem en qualsevol llit de la mà el que vulgueu és lliure, l'elecció ¿vale? uh -huh. I ja vaig explicar lo que han de fer uh -huh. Han d'anar desplaçant l'anell el eh, podem desplaçar de dreta a esquerra, per la dreta o per l'esquerra Entonces, si di, per exemple, tres moviments si l'anell està en l'anular uh -huh. ¿sí? entonces podemos manejar una a la dreta i dos a l'esquerra o dos a l'esquerra i una a la dreta ¿Queda clar això? So? Bé això sí, és important que sempre s'ha de començar el moviment des del dit on està l'anell, mm -hmm. sí? I no podem botar de dit. També, altra cosa que tinc que dir és que quan arribem al final de la mà, tornem sempre a camp a l'interior a treballar comptant. Doncs pues, eh, recordem ara que tots tenim l'anell en un dit de la mà. En el que huigau. En el que huigau. Mm -hmm. I per primera vegada anem a ameneixar l'anell una posició, en la posició que huigau. D'acord. Ja el teniu l'anell? Sí, ja està. Perfecte. Jo ara vaig intentar trobar on està l'anell. Bé, no sé on està l'anell, però sí que sé on no està. Sí? I crec que ningú té l'anell en el dit gros. Per lo tant, anem a eliminar el dit gros, l'amaguem dins de la mà, Val. i ens quedaran quatre dits. Lo que anem a fer ara és menejar l'anell en una altra posició, només una, quan jo diga ja. Ja. Val. Ja el tenim? Sí, preparat. Perfecte. Vaig a buscar l'anell, no el note. Per lo tant, anem a amaneixar-lo una altra vegada més, una altra posició. Seguim, seguim, m'encano tinc clar, per tant, crec que amaneixem una altra posició més, una altra posició. Està bé? Sí, ja està. Sí Encara no sé on està l'anell, però uh -huh. sé on no està i l'índex, en l'índex no està tampoc l'anell. Vale. Sí? Per lo tant, amaguem tot el l'índex... Mm -hmm. I ens quedaran tres dits Es queden el, el cor, l'anular i el menovell Sí? Mm -hmm. Està bé? Sí, molt bé Perfecte, el que anem a fer ara, a fer ara és a merxar-lo una altra volta, per favor Val Ja el tenim ahí? Sí, ja està Sí? l'ha trobat? L'has trobat? Ja si amb tots i totes teniu l'anell i el note clarament i està en el l'anular, tenim tots l'anell en l'anular és sí? es que estem mirant el nostre equip i tots tenim l'anell en el mateix dit és fantàstic Manu, és un encert que puga existir ja per a persones amb, amb dèficit visual uh -huh. perquè bé, la màgia és per a tots els públics, per a totes les persones no, no deuria tindre fronteres com que el Nadal ja està molt molt propet, anem a posar-li música nadalenca al programa Come on it s'inaugura la Fira de Nadal de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València. Allí hi haurà tallers, espectacles de teatre, concerts i moltes més activitats per al públic infantil. Podeu trobar tota la informació en la web de la Ciutat de les Arts, que és la següent, www.cac.es Torna a repetir-la, www.cac.es no suposo que en Nadal és l'època més màgica de l'any i que tu, com eres magtre, balles molt, no? Pots contar-nos alguna de les actuacions o dels llocs on podem fer este, este Nadal? Doncs pues, justament actúo avui, esta nit, enfront sí. de l'hotel Astoria, uh -huh. actúo en un espectacle de matxa de prou. I eh... això seria per als pares? Podrien anar també Sí, xiquets? sí, poden actuar els eh, pares, els xiquets, és a partir de les vuit mitja de la vesprada. Ajà. Uh -huh. I si pogueris recomanar als nostres oients què fer en Nadal, si tu ja tens pensat què podries fer en la teua filla en, en Nadal? Ara, ma filla, ara quan siga un poc més major perquè ara és molt xicoteta, uh -huh. però sí que la portaré a, a espectacles de teatre, musicals, per a xiquets... Perquè hi ha algun eh... que t'agrada molt, alguna sala que... que... Sí, eh, eh, així en València, en la Sala Carolina, per exemple, fan uh -huh. tots i dissabtes, o quasi tots fan eh, espectacles per a xiquets, musicals... I bueno, i també actuen uns amics meus en la Sala Carolina, eh, estos Nadals, són Màxic, Jordi i Marc Xavini. Uh -huh. És l'excusa perfecta per entrar en la web de la Sala Carolina i per a vore i, i vos os recomano perquè vos os pasareu molt bé I ara vaig a demanar-te que tornes enrere uns quants anys enrere i, i, i fases memòria de què és el que més t'agradava a tu del Nadal <ríe> Jo i suposo que tots els de l'època <ríe> ja mos locos per regals i, i, i només que volien que esperàres regals i quan venies regals podien xorar un dia i després es cola i s'oblidàveu, no? <ríe> Bé, Manu, eh, estic molt contenta d'haver-te tingut al nostre primer programa de l'Escoleta. Moltíssimes gràcies Molte per gràcies, vindre. I mentre acomiadem a Manu i li desitgem que li vagi molt bé la seva carrera com a Mac, anem a escoltar una altra cançó que també parla de festa. Vos deixo amb Rafel Arnal i els seus dies de festa. A Punt Media en l'Escoleta, el nostre programa sobre el món d'educació i deixeu-me que faça una telefonada a un amic que és pare de dos xiquets i que estic segura que aneu a conèixer-lo immediatament. Bona vesprada, senyor Eugeni Alemany. Sóc Aitana Ferrer i li cride des de la ràdio de Punt Media. Com està vostè? Aitana, què tal? Com estem? Molt bé, Eugeni. Quin, quin plaer ah. que me telefoneu tot just després d'esta cançó de Rafael Arnal, que és una de les meves preferides. Sí, també m'egua, també m'egua. M'agrada molt, el conec a ell, i a més aquesta sí. cançó és que l'he gastat alguna volta per a fer algun vídeo, i m'agrada moltíssim, de dies de festa. Veu, Clar, no, no, no podia ser millor manera de començar Jo estic encantadíssima al primer programa poder tindre't eh, Bueno, d'alguna manera A la ràdio I, mm. i bé, a mi m'han contat que eres pare de dos xiquets Com portes allò de la paternitat Entre tant de bolo i tanta història que fas? Mm, un... Jo ho duc bé Perquè de moment no m'han denunciat <ríe> res, O sigui que No m'han denunciat ningú per cap negligència Ni ha fet ningú una heu dut bé, jo tinc uh -huh. dos xiquets efectivament eh, de 4 i 7 anys, són sí. dos tios són dos tiarros tenen molta energia i, I, i... bona escola, no? tindran bona I, escola i, també sí, sí, bona escola. <laughs> i el pare el porten, a mi em porten molt fregit són molt, molt, molt nerviosos molt entremaliats Mm -hmm. però la veritat és que molt guai, cada volta conforme se van fent majors jo es disfrute més, perquè eh, bueno, la típica conversa entre gent que té nanos, no?, que sempre li dius sí. ara al principi, quan s'ha acabat d'anar això és un cuc, sí. això no fa més que menjar i cagar, això és avorridíssim <laughs> No fan però res, no? No fan, no fan res, res, no fan res. res. Veritat, però a partir de dos anys que ells ja comencen a interactuar, ja comença mm -hmm. a disfrutar realment dels fills. i ara, per exemple, el molt major de set anys està molt guai, però el de quatre està en una latada boníssima. Divertidíssima, si és que molt, tenen cada ocurrència. Molt, molt, sí, sí, diuen coses molt... Molt bones, coses molt bones. Bé, veig que tens moltíssimes coses que poder contar-nos. Jo no sé si és massa a demanar, però m'agradaria convidar-te a que vingués així al programa. Vindries? No, un plaer d'anar aquí. M'hauria molt anar al programa, però no... no. No, no, no ha pogut ser. No ha pogut ser, però vos desitge moltíssima sort, perquè arrencar un programa... Eh, mm. Jo puc parlar de la tele, sí. però de, que ja has fotut en la ràdio, m'imagina <laughs> que també... Passet a passet, passet a passet. passet, a passet però sí. segur, jo vos desitgem moltíssima, moltíssima sort, i jo que ho veig, és un programa molt interessant, que trobo que fa falta, perquè Gràcies. molta gent com jo, no, que són pares, i a voltes està molt bé sentir moltes opinions per a poder fer després el que el rote, saps? Exacte. Però, però almenys tindre a sentir altres veus i gent que, que entén, que altres te pugui explicar, opinions, sí. correcte, i després cada casa és un món, no?, però però sempre fes que és alguna de coses i estratègies que mm. podem vindre bé. Mm -hmm. O sigui, que estaré encantat d'anar i, mira, m'emportaré una llibreteta que tenim, així sí. a casa, que és on ens apuntem les coses que fan els mosfils. Quan genial. diuen alguna cosa graciosa o fan alguna cosa que ens ha fet molta risa, sempre ho apuntem ahir. Mm. Ho apuntem ahir per al dia de demà pues, recordar-ho amb més facilitat. La portaré i llegiré alguna de les parides que viuen. Molt bé, m'encanta la idea. M la idea pues, Doncs bé, eh, això ja és com t'he convidat oficialment al nostre programa, el proper programa, que serà divendres també, mm -hmm. i veu Eugeni, moltíssimes gràcies per, per haver-nos parlat eh, eh, a vosaltres, tarde. a vosaltres per telefonar-me. I acomiadem a Eugeni Alemany amb la cançó de Mireia Vives i Borja Penalba Donem la cara. anem a contar amb l'assessorament de diferents especialistes: pediatres, psicòlegs, mestres, als que podeu plantejar els vostres dubtes i preocupacions. Per a fer-ho només heu d'enviar un missatge de veu al nostre WhatsApp. El número és 6666559463. Vaig a repetir-lo: 66665579. Quatre, sis, tres. Així podreu parlar o demanar informació de temes d'alimentació, salut, problemes de comportament... Bé, plantegeu-nos les vostres preguntes i intentarem ajudar-vos. Però educar no és només resoldre conflictes o malalties. Tot el contrari. Educar és gaudir dels nostres fills, de les històries que ens conten, de milers de moments especials que compartim amb ells. Però això volem en el nostre WhatsApp servisca també per a que ens conteu eixes anècdotes divertides que heu viscut amb els vostres fills i filles. Telefoneu al programa i compartiu amb tots els soients de l'escoleta eixe moment on el vostre venut vos va fer riure amb la seva innocència o imaginació. Vos recorde que el nostre WhatsApp és 665-579-463 i ara escoltem a Ina Martí. Una gràcia matinera Una brisa a les cortines L'aigua viva de la pica L'aigua fresca pel teu cos Pel teu cos Viu com un arbre Ple de fulles Dins la pluja Dins el vent al mercat I jo et mirava Amb la cistella I el teu cos era una no pensada és es... ve que l'AMPA del Centre de Paràlisi Cerebral Infantil de la Creu Roja organitza avui mateix un mercat de Nadal al carrer Alboralla de València i allà estaran fins a les 8 de la vesprada i podreu trobar tot tipus de productes de Nadal artesania, dolços i també molta música i és que els diners que es repleguen aniran destinats a millorar la qualitat de vida d'estes xiquetes i xiquets i poder portar endavant molts projectes amb ells gradava contemplar-te i tornaves i deixaves en la taula de la cuina les lletugues i les seves, les tomàquets, les taronges, un indòmit bodegó. Jo escoltava l'aigua brusca de la pica sobre els plats, sobre els pitxers, Aquesta setmana volem tractar amb més deteniment alguns dels temes que solen preocupar més a les mares i als pares, especialment quan tenen el seu primer fill. Després d'investigar en les xarxes socials, hem triat les següents preguntes i el nostre pediatre del programa, el doctor Joan Lloret, tractarà de donar respostes. De fet, este matí hem anat a la seua consulta i li hem preguntat quins són els avantatges de la lactància materna. Bé, la lactància materna té molts avantatges, però jo destacaria eh, dos tres eh, avantatges eh, i coses molt importants. Per un costat, el tema de la immunitat en el, en el lactant, que es transmiteix a través eh, de, de, de la lactància, i les defenses Eh, augmenten i se mantenen durant molt de temps gràcies a aquesta lactància materna i fonamentalment per al tema de la eh, relació emocional, psicològica, eh, de l'apego entre la mare i el fill. Per això és fonamental només nàixer, ficar-se ficar al pit perquè es mantinga aquesta eh, relació eh, tant d'un aspecte com de l'altre i això afavorit també el que patisca eh, menys infeccions al llarg dels primers mesos de vida. Quins aspectes influeixen en la quantitat de llet que produïs la mare? Destacaria tres aspectes. Per una banda seria la lactància a demanda, és a dir, sempre que necessite eh, el xiquet se li dóna a pit, no, no evitar eh, els, el, els horaris estrictes eh, precisament per aquest tema. Per un altre aspecte és el bon agarre del xiquet en el pit per evitar precisament els problemes que poden sortir i això afavorit també la bona lactància i lògicament la bona alimentació e hidratació de la pròpia mare. I l'edat de la mare influeix? Les mares d'edat més avançada produeixen menys llet o això és una falsa creença? És una falsa creença, són, són eh, llegendes populars que es diuen, però que no influeix, és dir, mateix una mare de 25, una mare de 38, eh, doncs perfectament pot donar lactància i sense cap problema. I digue'ns, hi ha aliments que incrementen la producció de llet? És veritat que si beus molta cervesa tens més llet? Tampoc, és una, altra, és una altra llegenda popular que també està molt estesa, és dir, el que és important és el tema de a demanda, el bon agarre i que l'alimentació de la mare estiga ben adequada tant en aliments com en líquids. Els aliments que menja la mare canvien el sabor de la llet? Perfectament, n'hi ha aliments que poden influir, sobretot en les primers, eh, primeres setmanes i primers mesos. Per això, aliments com carxofes, espàrrecs i altres que tenen un sabor i tenen una influència en, en la pròpia llet, pues fa que el xiquet pugui tindre algun rebuig eh, en, en aquestes primeres setmanes. Una vegada passen aquests primers mesos, és important anar... Eh, Produint i que la mare vagi tastant diversos aliments perquè el xiquet vagi habituant-se als diferents sabors. I una pregunta que sempre porta un debat darrere d'ella és fins a quina edat recomanar donar el pit. És bo donar el pit a xiquets de 3, 4, 5 anys? Nosaltres, pediatres, ja fa ja prou anys, recomanem que la lactància materna sigui exclusiva els primers 6 mesos, excepte si hi haguera algun problema important. A partir de 6 mesos, recomanem que la lactància materna continue associant a diversos aliments, que és el que entenem com eh, aliments complementaris. La lactància materna pot mantindre's fins a 1 o 2 anys. A partir d'aquesta edat sí que és més una relació d'apego o de relació emocional, més que d'una necessitat física per al seu creixement. Eh? Però el que sí que recomanem és que els primers 6 mesos siga la lactància materna exclusiva. Com veieu, volem tractar de donar resposta als vostres dubtes sobre criança. Vaig a repetir-vos el telèfon on podeu deixar els vostres missatges de veu. Envieu un WhatsApp al 665 Esperem les vostres preguntes. Bé, volem donar veu als membres de la família que actualment tenen un pes fonamental en l'educació dels nets i les netes. I no és que abans no ho tinguerem, però a dia d'avui són necessaris per a la criança. S'encarreguen de portar-los i recollir-los de l'escola, fer dinars, berenars... Per això, els records de la iaia Maria, volem que ens conteu les vostres experiències, que ens conteu com es criava abans i com es cria ara. Volem que, els, que ens ho compteu per àudio de WhatsApp i ens parleu d'eixes diferències que trobeu en el fet de criar. Vos dic el telèfon 665 Ara anem a escoltar alguna d'eixes opinions al respecte. Hola, sóc una iaia novata i recent, i encara que és pronte per a parlar de la meva experiència com a tal, sí he pogut apreciar diferències entre l'experiència com a mare. Han passat 30 anys des que el meu fill, el papa actual, va néixer. Lo que més em va agradar és l'expressió «estem embarassats». No era costum que els homes sentirem d'aixa forma. Això és la primera pedra d'un treball conjunt per a tota la vida. Segons avançava l'embaràs, me sorprenia la quantitat de controls i els bons consells per part dels equips sanitaris. A mi em van fer una eco entre els tres embarassos i algun anàlisi i gràcies i quan va arribar al parc el papa va estar tot el temps participant i ajudant va voler néixer a la seva filla el que reforça més és vincles amb la mare i amb la nena i també és una cosa que m'agradaria que, que passara. i ja quan va néixer pues jo pensava que la meva experiència i el els faria falta doncs pues no, sabien més que jo i això em va descol·locar una miqueta i no sabia què fer la lactància ja no és cada 3 hores, ara és a demanda. Els nadors ja no són intocables, ara és millor estimular-los, i allò de silenci foscor ja no es fa ni trobar el una setmana després de i ser, ara ja l'endemà estan al carrer totes les diferències i algunes més que he observat m'han agradat Lo que no m'ha agradat sense és la quantitat de trastos eh, supostament imprescindibles que no eh, pareix que estiga forçat a comprar. Bé, bueno, doncs pues està així, perquè són sols tres mesos eh, l'experiència com allà, Continuem en l'Escoleta en la ràdio de Punt Media. Vos recorde que ens podeu escoltar tots els divendres d'una a dos de la vesprada i que tenim un WhatsApp on ens podeu deixar totes les vostres preguntes o anècdotes divertides amb les vostres filles i fills. El nostre telèfon és 665-579-463. Volem ara apropar-nos al món de les escoles on es fan projectes tan interessants com els que avui han vingut a presentar-nos, Ricard d'Artieda i Vicent Climent. Ells treballen a l'Escola d'Educació Especial Torre Pinos de Torrent. Molt bona vesprada, Ricard i Vicent. Hola, molt bona vesprada, Itana. Bé, nosaltres estem molt contents de que precisament estiga vosaltres aquí al programa perquè treballeu en una escola mm, especial, no? Una escola molt diferent i ens agradaria que ens explicareu què és exactament una escola d'educació especial i quin tipus d'alumnes teniu allí. Bé, cosa complicada explicar això, eh? Sí, a la mateix temps que molt senzilla, perquè és una escola. Eh, uh -huh. Podem dir-ho com que és una escola. Amb amb un adjectiu que, que l'acompanya especial això vol dir que, que al, nostre, al nostre cole, com a molts altres de, de València eh, atenem, atenem a xiquets que no han pogut ser, no, no han pogut ser atesos als col·les ordinaris uh -huh. després d'haver passat d'haver intentat d'haver intentat-ho tot, tot. O sea, eh, eh, als col·les <coughs> ordinaris, on han estat anteriorment matriculats Eh, han, han fet tot el possible per, la, per millorar la seva atenció i arriba un moment en el que pues, bueno, l'escolarització d'aixos xiquets a eixos col·les se torna una mica complicada aleshores es fica en marxa tot un mecanisme per a intentar fer un canvi d'escolarització, de uh -huh. modalitat educativa als col·les d'especials trobem moltes tipologies. Però, eh, un moment, imagina que, que els xiquets, abans, ja que venen de l'escola ordinària, abans d'arribar a la vostra escola, passen per una sèrie de, de proves, eh, hi ha determinades persones que els avaluen sí, o com funciona això? Hi ha un equip multidisciplinari, de psicòlegs, tutors, gaminecs municipals... Eh, que avaluen, que avaluen, fan un informe psicopedagògic del xiquet i veuen que les, les seues necessitats no estan cobertes als ordinaris uh -huh. per això sol·liciten una modalitat una modalitat d'escolarització i finalment fins que arriben a, a, a, a al, nostre col·le, al nostre col·le i al nostre col·le eh, tenim moltes tipologies però principalment tenim xiquets que estan classificats bueno, això ja és segons un manual del DSM-4, de, de això és una cosa tan massa complicada, que no ve el cas, però les classificacions venen des de lleus, passant sí. per, per moderades, profundes i greus. A nostre nostra principalment, tenim xiquets moderats. Moderats són aquells nanos que han tingut, que han adquirit un llenguatge, que han tingut eh, doncs, un desenvolupament... Eh, pues bueno, que han anat a poquet a poquet uh -huh. són aquells xiquets que han, fi, que han tingut problemes que han anat a trompicons no? per, a, per a entendre's una miqueta sí. i que finalment no, sol, sol acabar primària uh -huh. i veuen que no poden, no poden continuar en una secundària i d'ahir a, a, a l'escolarització en, en un col·le d'educació especial És es a dir, eh, serien xiquets que tenen determinades patologies Sí, sí per dir-ho d'alguna forma Patologies, dificultats d'aprenentatge, mala sort en moltes altres ocasions, mm. Mm, bueno, mala sort per, per, bueno, per diversos motius, problemes familiars, eh, econòmics, ocasions... Mm, bueno. Bé, i sabent ja que, eh, que tipus de xiquets eh, van a la vostra escola, podríeu contar-me com és un dia un dia a la vostra escola, és a dir una escola ordinària, els xiquets d'infantil o de primària s'organitzen així en cicles o en etapes a la vostra escola com s'organitzen els xiquets? S'organitzen com vosaltres volem ah, I, I això es deu a... a... No, tenim, tenim una miqueta, una miqueta la, la, la màniga més ampla a l'hora de, de, de classificar-nos uh -huh. és classificar i fer els agrupaments el més flexibles possibles per a facilitar la tasca amb els nanos Eh, tenim en compte l'edat Seria molt, molt, molt estrany Juntarà un nano de, de 6 anys A un altre de, de, de 21 anys Perquè en les nostres escoles Poden, uh -huh. poden no estar matriculats fins als 21 anys no? Tenim el criteri de l'edat Que és important Però no, no el més important uh -huh. La classificació L'organització eh, eh, pedagògica està en les nostres mans intentem fer agrupacions el més flexible possible per a poder treure el màxim partit possible dels nanos i si tingueres que definir un objectiu com l'objectiu principal que com a mestres voleu obtindre dels vostres alumnes de la vostra escola quin seria? home, una jo crec que seria molt molt important seria l'integració social dels alumnes en primer lloc en l'àmbit escolar que puguen arribar fins on puguen arribar i després donar-li les eines necessàries per a que la vida pos pues, desenvolupar-se en normalitat. Si sí, no vissen perquè eh, treballeu també moltíssim l'autonomia, no? Igual és un treball fonamental el que eh, el refereix. El eh, nostre tres etapes educatives, eh? Aquí la etapa d'infantil. Eh, i l'etapa d'ensenyança bàsica obligatòria a Evo, l'etapa del cicle de mitjans, que dèiem nosaltres, i després està la etapa de TVA, que és la transició a la vida adulta. Que és el que diu? l'etapa desmàtigua. Clar, nosaltres sí que, és que els alumnes que entren, com a dit Ricard, que normalment acaben la primària, les adaptacions curriculars que, que necessiten i repetit un curs o dos cursos i després entren al cole. sí que el cicle, solen vindre el cicle de mitjans i per a nosaltres en aquest cicle es, eh, sí que la càrrega acadèmica continua sent molt important uh -huh. és dir, perquè sobretot de que els pares pensen que el seu fill clar és un, és un pas dur per als pares, el, el passar de l'educació ordinària al passar a educació especial i sí que intentem un poquet acompanyar als pares i i li dóna molta importància a la càrrega acadèmica és a dir, que continuen sí. funcionant com en l'escola ordinària I tenim, no tenim tantes àrees eh, currículars com tenen en l'ordinària però sí que n'hi per exemple 4 àrees troncals que són molt importants, que és matemàtiques, llenguatges socials i naturals uh -huh. en el què bueno, continuem treballant d'una forma com treballen en Clar, que Fins que on, on poden arribar. Clar, clar segurament sí. estem parlant de la millor d'un xiquet de 14 anys que té un llibre de tercer, però clar. bueno, vull dir, la normalitat, els espais de treball, i els materials i tot això, vull dir, ho hem de donar, perquè a mm -hmm. més en que aquesta etapa, sobretot que acabem d'arribar de l'ordinària, mm -hmm. és molt important. I després tenim el cicle de, de la transició de la vida adulta en el que un poquet perd càrrega acadèmica sí? i, bueno... Lo que és càrrega acadèmica més formal. Mantendre, mes, mantendre, clar, no? El, el, es el ja mantenen aquestes quatre àrees, però es treballa molt més la integració social uh -huh. a través de, de tallers, fora de, bueno, després parlarem, si vols, de les sí, pràctiques sí. en empreses i tot això, ja adreçat eh, a la integració social de l'alumne. I a mi m'agradaria saber, abans d'entrar en la part més agradable, que és que ens conteu els projectes fantàstics que esteu fent en la vostra escola, sí. m'agradaria saber també, per desconeixença, un poc de, de del vostre sector. Eh, quan una família, un xiquet, arriba de nou a la vostra escola, la família acaba un poc de descobrir que el seu fill, o, o ja no de descobrir, pot ser molts pares ja saben que al seu fill li, li està passant alguna cosa, però no volen posar-li nom. no Així moment en el que ja li posen un nom al que li està passant al seu fill, sí, eh? les famílies arriben a la vostra escola, vosaltres feu alguna mica d'acompanyament o teniu alguna... Eh, els doneu indicacions de qui pot acompanyar-los, explicar-los i ensenyar-los un poc com han de treballar des de casa amb, amb els seus fills? Sí, bueno, en principi jo crec que t'ho he dit, eh, una de les tasques més importants nostres, sobretot en l'etapa que, bueno, que jo treballo i que normalment és l'etapa majoritària en la que arriben els alumnes, perquè uh -huh. això que t'he dit, sí. clar, el que passa que acabar en, en un cas especial vol dir que durant la etapa de primària han tingut adaptacions curriculars, han repetit un curs, sí quan els seus companys lleixien, el xiquet no lleixia, o la mm. xiqueta no lleixia, quan sí, sí, sí. els multiplicaven, el seu fill no multiplicava. Sí. Vull dir que tot això és un procés que no del 8 de maten basa a l'educació especial, sinó que és un procés en el que el xiquet porta un ritme diferent als seus alumnes. La llei parla de quan té un desfase curricular de més de dos anys, bueno, doncs hem de fer el... el el informe. El, ah, i, no, no. Sí, hi un informe psicòpia de goig uh -huh. i, i, i el, eh, perdó, volia dir el canvi de modalitat ah, educativa. Ah, molt bé, molt bé. Però, abans d'això, no, no, de, demà no fan el canvi d'educació, el canvi de model educatiu, Primer es tots els recursos. Clar, sí. Tot, tot, tot, tot, és sí. sí, però les famílies arriben allà a l'escola sí, i clar. moltes arribaran un tant desorientades vegada, de contracte i anuncia. Una vegada fi... es dona el pas de que el, el xiquet ha d'estar escolaritzat a l'educació especial, però moltes famílies que és un pas dur, perquè sí. el el seu fill és d'alguna forma etiquetat de diferent l'educació especial, clar, és un ente diferencial de l'educació ordinària, quan tots els seus, els seus amics passen a l'institut mm -hmm. el seu fill no passa a l'institut, o la seva filla i sé que és veritat que jo crec i, i, i li donen molta importància a cuidar els pares i acompanyar-los en ese procés Molt en parlar-los de la normalitat vull dir que, que anem a continuar treballant en el pla acadèmic i, i vull dir que nosaltres oferim el nostre treball els espais, els materials per perquè el no pugui continuar avançant en el plànic acadèmic perquè sí que és veritat que els pares li donem molta importació i és normal perquè, perquè en aquesta societat tendem a, a comparar pues, el meu fill ja, mira, quan tenia nou mesos ja caminava, o el meu ja, ja s'ha de llegir això passa sempre en tots tipus en la guarderia ja, sen, el meu ja pinta sense així sí, que, que clar, sí. tot això marcant sí, és veritat, és una xorrada, però sí que és veritat que va marcant i, i, i molts arriben a banda del plan acadèmic està el Plan social que parlava també Ricard abans M'agradaria que, que ara ja ens dedicarem a parlar un poc dels projectes que mm -hmm. teniu, sé que en teniu eh, uns quadre més o menys eh, M'agradaria que en parlareu d'un camí a mi em crida molt l'atenció perquè vaig anar a una exposició vostra crec que era un, un, una de les eh, dels actes d'inauguració de l'exposició Enquadrar-te, sí. del projecte mm -hmm. Enquadrar-te com, com es combina eh, en aquest projecte l'art i la inclusió? Perquè d'això és un poc el que tracta no? Sí, en principi, en Quadrat és un projecte que va a ser en el programant de l'Àrea d'Educació Plàstica i Artística del Col·le. Sí. El que volíem fer, ho vaig explicar lo més ràpid possible, era eh, adreçar, ensenyar als alumnes les obres dels grans pintors. I uh -huh. pensant que una forma interessant seria que els alumnes foren els personatges d'alguns quadres més famosos de la història. I, I a, a partir so? d'ahí començaré la maquinària de buscar un nano que tingui la fisionomia adequada per al quadre que volíem fer sí. buscar el vestuari i sobretot pintar els fons per, a, per tal de fer-li una fotografia a aquest muntatge perquè també és veritat que tenem un pare que és fotor, perquè alguna vegada sí, ens havia dit sí. que si volíem fer algun projecte relacionat amb la fotografia que estava disposat, li varen proposar aquesta història i va, la veritat que el treball ha sigut molt, molt bo. I això no ho vareu fer només en la teua escola? Vull dir, eh, vareu trobar la col·laboració d'una altra escola en ordinària? Prins, en principi el projecte de la teva va ser probablement a l'àrea d'educació plàstica, però quan vam veure que el, pro, el producte final era bo perquè uh -huh. sí és veritat que veiem en el visor de, càmeres, de la càmera les, les fotografies i pensaven sí. que era una molt interessant, i és quan pensaven que, bueno, que el projecte havia d'exigir del col·le sí. i, bueno, esposar-lo, en principi pensar algo xicotet, entorrent, no sé què i... però, clar, no volíem estar sempre relegats a l'àmbit de la discapacitat i l'educació especial sí. i pensar que el projecte havia d'obrir-se i ser inclusiu. A partir d'ell contactarem un col·le d'educació ordinària li proposaran al profe d'educació física en este cas de batxillerat compartir el projecte sí. i el que feren era, va, va ser el mateix però compartint el treball amb els alumnes de l'educació ordinària és a dir, els personatges serà un del seu col·le i no en, en el nostre, pintarem el maquillatge, el vestuari inclús fins i tot anarem a pintar les fonts allà al, al seu col·le dir, va ser un projecte compartit bé, ens, ens agrada moltíssim ah, això que ens has estat contant Vicent ens agrada molt que ens hageu contat un poc més de què és una escola d'educació especial eh, que la teniu en Torrent, l'escola Torrepinos, i mm -hmm. bé, jo vos dono les gràcies als dos a Ricard i a Vicent per haver-nos acompanyat en este primer programa de l'Escoleta vos desitgem un gran èxit amb els vostres projectes i que pugueu tornar un altre dia a contar-nos més perquè sé sí que Encantats. tenim molts projectes Ay, així que bé, de, de moment anem... Moltes gràcies a vosaltres i, i que l'èxit també vos acompanyi claro <laughs> Gràcies, és. gràcies. Anem a escoltar de momento una canción de María Carell Estic arribant a la fi del nostre primer programa, tot i que abans d'acomiadar-me, vull fer un repàs a l'agenda cultural d'aquesta setmana, perquè teniu moltíssims espectacles per anar amb els més menuts de la família i no només espectacles, perquè dins de les opcions d'oci d'aquesta setmana hem pensat que si aneu a fer un tom amb els xiquets i les xiquetes de Volquer, pot ser, vos pot interessar passar pel centre de València i visitar el Museu d'Etnologia. El Museu de Tecnologia fan moltíssims tallers. Podeu veure a la seua web, son 3w.labeneficencia.es. I ja que esteu allí, poder anar fent un passeig fins a la casa dels Gats del Carme que està molt prop del Museu de Belles Arts del Carme Eixa caseta és una caseta on viuen gats i uns gatets menudets i les famílies i els veïns han decidit que van alimentar aquests gatets que estan allí vivint és una casa menudeta i als xiquets els agradarà molt i ja que esteu allí entreu al Museu de Belles Arts on trobeu l'espai Telles és un espai creat per a xiquets de 10 o 3 anys on l'estimulació està per totes bandes I no us penseu que l'Espai Telles només està a València. També el teniu al Museu de Belles Arts d'Alacant i a l'Espai d'Art Contemporani de Castelló. I ara sí, ens acomiadem ja. La nostra porta de la nostra escoleta es queda oberta i vos esperem el proper divendres d'una a dos amb més convidats, més informació i molta més música. Gràcies per acompanyar-nos i fins divendres que ve.